Andal san Andal san Andal Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd Jest komentarz umdatul ahkama dotarliśmy do 132. hadisa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma قال و ده جابر se prenosi da je rekao Ja rajulun wanabiyyu sallallahu alayhi wasallam yahtu bunnas yawm al Kaže došao je neki čovjek a vjerovjesnik sallallahu alayhi wasallam je držao hutbu u petak. Faqala as-salayta ja ya fulan. A je rekao posanih sallallahu alayhi jesili klanjao o ti it Pa ga ime odgovorio qale la nisam. Qali qum farka rakatin. Pa rekao po standardu kaže ustani i klanja dva rekata. U rivajetu fi rivajetin fasali rakatin u rivati došao klanja je dva rekata. Ove znači tekst Adisa. Motef konali. Uglavnom kaže ovde ovaj da je došao ashab odsvonje neki čovjek mu telefonali. U stvari riječ je bilo od selikojum na Gatafanu da je došao li, u mešit poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A bila je, znači hudba, pa je e, odmah sjeo bez klanjanja da bi da bi slušao hutbu. Nije klanjao, znači tajjedo mešit. A tu stvar nije spriječila Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga upozori da ga posjeti, Iako je poslanik salon 7 držao hudbu Znači prekinuo je hudbu I njemu se obratio i pitao ga Da li je klanjao Znači da li je klanjao Misli se da li je klanjao prije Nego što je ušao da ga vidi poslanik Sadlalane Možda je klanjao negdje, negdje na ulazu, na van Pa je teko ušao Pa zato ga je pitao da si klanjao Pa nakon što ime odgovorio da nije klanjao Rekao mu ustani i klanja dva rekata Ovdje je zanimljiva stvar Da se ovo sve desilo Znači pred velikom skupinom ljudi E, i da je poslanik Salalahova Alim Srednim iskoristio ta, taj događaj i da je odmah reagoval na licu mjesta, upozorio osobu i naravno ovaj prizor je e, ostavio definitivno velik trag na prisutnik koji su znači, na licu mjesta, odmah čuli ukor poslanika Salalahova Alim Srednim znači, u, u, u vrijeme potrebe da mu se kaže da, i, i kako pojašnjava ovde Agulabe sam znači sa ciljem sa ciljem poučavanja ljudi prisutni, da je to propis pa, poveći neći nakon, znači da je mustehab, da se klanje dva rekata, koji su dva rekata tehijetl mešida, nisu dva rekata džumanska nekad, nisu suneti, suneti džumina maza, nego tehijetl mešida. Uglavnom, uh, oko toga, oko propisa, znači ono što je vezan za ovaj hadis, da li osoba koja uđe u mešid za vrijeme džumina maza, a ima drži hutbu da li mu je propisan da klanja tehijel mešće ili treba da sjedne i da sluša hutbu, kod toga ima razilažnje pored ovog jasnog hadisa ima razilažnje među učenjacima pa su na, na stavu da ne treba da ne treba klanjati varekatniko treba da sjedne i da sluša na tom stavu su malikijski i hanefijski mezer znači, malike u hanisa su na tom stavu da treba da sjedni i da neklaња dva rekata. Drugi stavio ono čemu su Šafije i Hanabile i učanjači hadisa, a to je da je propisano da klanjate da klanjate Jer imamo tekst hadisa. Idza ja ehadukum yomul kada neko dođe od vas na dan džume, Ovo imamo jahtob, a imam drži je hutvu. Felijerka rakatein, neka klanja dva rakata. Tek sad isam, koji podvrđi ovo značenje ovdje, ovaj događaj koji se desio ovom ashabom, katafan. Sad ćemo da dokaze maliki je i e, hanefije da ne treba, a hadis kaze drugačije, kaže oni, jel... Osnova je, kaže, po Kuranskom ajetu su i sura Al-Araf, Kada se uči Kur'an, فاستمعوا له، slušajte ga i shutite. Takođe dokazaju uh, sa hadisom, dočemu taj hadis. Irdoosim hadis od Buhari i Muslima, koji kaže: "Ida qult li sahibika kada kaže svoome soma prijatelji koji sjedi do tebe znači znači džuma ansit i džuma kada dan džume šuti, kada mu kažeš ha kad lagav te učinio se lagav znači ono što je zabranjeno a pa onda nasu ova dva argumenta oni oni kažu da da nije propisano da da klanja dvar kada nego treba da sjedni normalan odgovor dao ovaj je to da da u da su uh, hadiskoj govori da treba da klanja su, to govori o specifičnim situacijama i, i da ispravo po njima rade, a da ovo što navodi Anefi i Maliki je da su stvar, to su opći dokazi. To su opći dokazi i uh, ovaj zašutnju, onaj prilikom hudbe, on govori, znači, uh, govori o propisu, znači, pričanja među dvije osobe, ne govori o temi klanjanja. A uh, Kur'anski ajed, Ujda kurijel Kur'an, ovaj na hudbi imam, ne, ne moruči Kur'an, on može pričati neku tem koja nije direktno Kur'an, tako da onaj, išak ako bi rekli, jer ako uči Kur'an, ne, sad čekaj dok, dok završi Kur'an, pa onda klanjaju, ako bi rekli tako, ja. Tako da ovi dokaz, ono krom da kazu su opće prirode, i ne mogu biti dokaz po ovom pitanju. Ispravno je, znači, no, ovo, na čemu su Šafije i Hanabile. Gledanom, znači, hadis ukazuje da propisanost pardon, na propisanost uh, hudbe za vrijeme čume. Također hadis govori o propisanosti klanja dvare katati i vjetl meščida, dok se drži hudba čak. Također hadis govori uh, da u ovom hadisu je došlo da je čovjek sjel. Znači, uh, znači govori na to sjeo, ako dođeš ti negdje u meščid i namir ne namirno, sjedniš prvo. Da li ti je prošla prilika klanjaš nevjetl meščida? Po ovom hadisu znači nije prošlo. Jer je čovjek sjel, pa mu je rekao poslani Hsala, da sam da si klanju, nisam klanju, ustani klanja. Što znači, ako bi neka došlo, ili zaborava, ili namirno sjednimo iz nekog razloga. Nešto, htio nekom nešto reč pa sjednimo i kažemo. Nakon toga ustanemo i klanemo sjednimo za znači, mešćice. Znači, nima smitnju, tu presuđuje tekst hadisa. Znači, da nima smitnju da ustaneš da klanjaš. Kad kažemo da je nešto tehijetl mešć, nešto ne znači ka sušao mešhed znači samo znači il il kanjaš zavare kate ili te prošlo prošlo znači nije to tačno nije to tako znači teot mešhed ostaje i da je odalje iz, ostaje i dalje teot mešhed znači nešto od prvog što treba uraditi al ako ti imaš potrebe nešto drugo da uradiš da sedneš da porazgovaraš neko nešto kaže da se obratiš ili zaboraviš zaboraviš da kanjaš smetno suma nešto za zamislio pa si sjel. I inače toga sjedio znači nema smisla niti da klanjaš. Tehijetlu mešina, nakon toga načiniti. Zato što ovaj hadis govori o toj tim, da, da osoba sjela namirno, svjesno sjela. Nije zaborav. Nije, ne prolazite, znači, s tim sjedinjem, ne prolazite ovaj sunnet, da, da ti je istako sunet lanja na Tehijetlu mešina. Također, hadis govori da je dozvoljeno, dozvoljeno da se, da se imamo obrati ono koje, od, od džematlija koja je došla na hudbu. Muktedij koju će za njim poslije džume. Jer mu, jer mu se obratio, poslanik sam Pitu ga je sklanjio. Pa on njemu odvorio da nije. Znači, jedan, jedan sa drugim su pričali u toku hudbe. Hadis ukazuje na to da poslanik s Alalaom 7 također nije prešlučivao greške kod oni je vidio neku određenu grešku. Hadis također ukazuje da ne treba U, na, uh, u namazu klanjati više u ovom namazu koji je stanja priješ ne, ne treba klanjati više od dva rekata ne treba klanjati dva rekata čak neki učinan su da treba skrati ta dva krata, pogotovo kad dođiš na, zakasiš na, dođiš, a ima drži već hudbu znači skratiš namazu čak ima uh, tekst Hadisa <clears throat> tekst Hadisa koji je došli u rivati kod muslima Kada neka od vas dođe imam drži hudbu, ki velika reka tehn, velje teđe uvaz fiha. Neka klanja, dva reka te, velje teđe je teđe uvaz, znači neka skrati. Neka kratko klanja, ne da oduži. Što je, sida, svar, siedini, sluša hudbu. Dobre, svi mi se ovaj hadith, slediči. Andalu sami, Andalu sami,